Biruința. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, Ioan 16 cu 33. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, 1 Ioan 5 cu 5. Dumnezeu care ne dă biruința este Domnul nostru Isus Hristos, 1 Corinteni 15 cu 57. Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință, în Hristos, 2 Corinteni 2 cu 14. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, Romani 8 cu 37. Dreapta Domnului câștigă biruința, Psalmul 118 cu 16. Nimic comun să nu ai cu pământul, și atunci nu vei avea nicio greutate spre albirui, Sfântul birui. Sfântul Ioan Gurădeaur Dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, nu numai că n-am putea birui, dar n-am putea nici să luptăm. Fericitul Augustin Stați tari ca Nicovala pe care o lovește Ciocanul, un luptător bun în vinge, chiar dacă e lovit. Sfântul Ignație al Antiohiei Biruința nu este a celor ce vorbesc multe, ci a celor ce fac multe, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce se luptă în lăuntru, trebuie să aibă în aceeași clip aceste patru, smerenia, atenția de plină, împotrivirea și rugăciunea. Isichie Sinaitul Dacă te tem de moarte, încă nu te-ai împreunat cu dragoste cu Hristos? Teognost Voiești să domnești cu Hristos în veșnicia cea fără sfârșit, dar nu vrei să iei asuprăți cu bărbăție până la moarte luptele și greutățile din vremea scurtă a acestei vieți. Sfântul Macarie cel Mare Luptătorii de la întreceri se încununează numai după repetate biruinți. Omul care vrea să fie încununat de Dumnezeu trebuie să-și deprindă sufletul, să biruie toate patimile simțurilor trupești. Sfântul Antonie cel Mare Toată viața noastră să o socotim ca timp de luptă și niciodată să nu căutăm repaus. Sfântul Ioan, gură de aur Strunește cu înfrânarea pornirile poftei, iar ale iuțimii cu dragostea. Talasie Libianul. Tu ai în tine ceva ce trebuie să ucizi. La curtea unui împărat, un curtean amenințat cu moartea de altul, l-a rugat pe împărat să-l scape. Fii fără frică, dacă te omoară, îl voi pedepsi. Nu asta cer, ci nimicește pe inamic cu o zi înainte de a mă omorâ pe mine. Așa și cu poftele trupului. Fericitul Augustin! Timpul de față este timp de luptă, topitoare, în care se curăță aurul, gimnastică, unde facem exerciții. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu există vrășmaș mai mare pentru om decât el însuși, Marcu Ascetul. E nevoie de răbdare, de stăpânire de sine, de rugăciune și de înțelepciune pentru a birui faptele pământești, Sfântul Macarie cel Mare. Creștinul, ajutat de Harul Dumnezeiesc, poate birui și ispitele cele mai puternice, învățătură de credință ortodoxă. Peșmintele sunt lucruri pământești, prin care, prinzând plăcerea pe cineva, îl atrage la ea, și cel ce le ține pe sine va fi trântit la pământ în lupta cu cei ce l-au dezbrăcat. Astfel, luptătorul pentru neprihănire, când s-a văzut pe sine tras cu sila spre plăcere și spre unirea împreunării, apucat de ceea ce era mai trebuincios trupului, adică veșmântul, a preferat să rămână gol, ca în rai, gol în virtutea lui, sfântul Nil Ascetul. Cei statornici în viața duhovnicească sunt izvăviți de primejdii, iar dacă biruiesc pofta întru toate, află cu ușurință calea spre cer. Sfântul Antonie cel Mare 235. Care negustor, având corabia plină cu multe bogății, ar prefera să navigheze mai departe, pe când înaintea sa este limanul acela liniștit, unde se poate repauza? Care luptător ar prefera să mai lupte după ce a venit timpul încununării? Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce aleargă nu are privirea țintă la privitori, ci la premiu. Cine aleargă nu stă pe loc, fiindcă dacă s-ar lenevi puțin, totul e pierdut. Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Numai prin osteneală îndelungată se izgonește iubirea de plăcere. Talasie Libianul Cei ce se tem de Domnul sunt stăpâni pe toate. Sfântul Macarie cel Mare Unde este puterea de stăpânire? Acolo este chipul lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa. Cine a pornit război contra diavolului s-a împăcat cu Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce a smuls din inima sa rădăcinile iubirii de sine, cu ușurință va pune stăpânire și pe celelalte patimi cu ajutorul Domnului, Sfântul Teodor. Niciodată să nu te ocupi cu lucruri nesigure și nestatornice și nu vei cădea. Tu aleargă după lucruri sigure. Uită-te drept înainte, Sfântul Ioan Gurădeaur. Cine își stăpânește simțămintele același petrece viața în pace. Ava Isaia. Numai când omorâm mădularele noastre vom putea să fim vii, Sfântul Ioan Gurădeaur. Când te-ai pregătit să lupți din răsputeri cu diavolul. Să nu umbli după o viață tihnită, Sfântul Ioan, gură de aur. Unirea păcii nu trebuie căutată numai între oameni, ci în trupul tău, în duhul tău și în sufletul tău, Sfântul Nil, Sinaitul. Când cineva nu luptă și nu tăgăduiește lumea, nu se desface de poftele pământești din toată inima și nu vrea să se lege numai și numai de Domnul. Acesta nu cunoaște înșelăciunea lucrurilor ascunse ale răutății. Sfântul Macarie cel mare. Nimeni nu primește cununa numai dacă a câștigat o biruință și apoi iarăși a căzut. Sfântul Ioan gură de Aur. Cel ce se învârtește, în păcate, este fără arme și gol, după cum și cel ce se găsește în neprihănire, este pur ureanarmat. Sfântul Ioan gură de Aur.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 Paznici treji și tari și simțire cerească, fiindcă de nu va păzi domnul cetatea, zadarnic păzesc păzitorii. Sfântul Ioan Gură de Aur Cu numele lui sus, îi biruim pe drășmaș, Sfântul Ioan Scărarul. Lupta creștină nu-i pentru averi, nici pentru glorie sau lucruri materiale, ci constă în cele cerești. Sfântul Ioan, gură de aur. Cei ce nu pot zbura nu vor putea întâmpina pe Domnul în văzduh, deoarece fiind răniți rău, nu au aripile ușoare. Toți aceștia vor cădea jos. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce biruiește gândurile rele, acela este împărat și unul ca acesta împărățește mai bine decât cel împodobit cu coroana. Sfântul Ioan, gură de aur. toată silința ca lucrarea cea din lăuntru să o faci după Dumnezeu și vei birui patimile cele din afară, Ava Arsengie. Dumnezeu a rânduit să dea cununile nu după rezultatul final al biruințelor săvârșite, ci după buna intenție a celor ce le săvârșesc. Sfântul Ioan, gură de aur. Viața creștinului este o arenă în care se luptă cu răutatea și cu orice fel de viclenie. Sfântul Grigorie de Nisa Putința de a învinge ispitele și încercările stă în ajutorul lui Dumnezeu, pe care îl putem avea numai dacă vrem noi. Sfântul Ioan Gură de Aur, 1 Corinteni, omilia 26 Acela este biruitor care nu se mai lipește de cele rele, ci și cea mai mică robie a patimilor o alungă de la sine. Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum teama veacului acestuia este o slăbiciune, tot așa frica de Dumnezeu este o mare tărie. Sfântul Ambrozie Precum focul cel pământesc preface lutul cel moale în vas vârtos, Așa și focul Duhului Sfânt, când cuprinde un suflet, îl face mai tare decât fierul, încât păcatul nu-l mai poate strica. Sfântul Ioan, gură de aur. Tot timpul vieții noastre pe pământ este timp de luptă, pentru că diavolul stă pururea în preajma noastră. Sfântul Ioan, gură de aur. Împărăția lui Dumnezeu nu se va da unor pierde vară ci acelora care luptă pentru ea. Sfântul Ioan, gură de aur. Lucru de căpetenie nu e să ajungi la liman, ci să nu aduci corabia fără niciun câștig. Sfântul Ioan, gură de aur. E de ajuns ca Hristos să fie de față și imediat toate lucrările vrășmașului vor fi nimicite, numai înfățișându-se și de îndată minciuna va fi răsturnată. Sfântul Ioan, gură de aur, unde este lupta, acolo este și cunună de biruință. Sfântul Ambrozie, cum oare am putea uita relele, gândindu-ne la bunătățile pe care ni le dă Dumnezeu, căci când noi ne aducem aminte într-una de Dumnezeu, nu putem a ne aduce aminte și de acelea. Sfântul Ioan, gură de aur. Tu să fii pregătit totdeauna ca un ostaș viteaz, totdeauna armat și treaz, dar războiul nu-l provoca tu, Sfântul Ioan Gurădeaur. Creștinul trebuie să verse sânge, dar nu sânge străin, ci sângele său pentru Hristos și pentru mântuirea altora, Sfântul Ioan Gurădeaur, Evrei, Omilia 5. Dacă cei ce trăiesc viața ostășească aruncă de la și totul și unde îi cheamă trâmbița de război, acolo se duc, răbdând totul cu plăcere, apoi cu atât mai mult trebuie a ne pregăti așa noi, care suntem ostașii lui Hristos, și a ne pune în rând de bătaie în fața patimilor. Sfântul Ioan Gurădeaur